Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Mulla Nabiy بالله من Billahi Minash Shaytanir الله Bismillahirrahmanirrahim الرحيم Alaykum عليكم ورحمة الله Barakatuh tarehe tano mwezi wa machi Ijumaa iliyopita New Zealand katika mji wao mkuu Christ Church kuna mkristo wale wanaoitwa white supremacists aliathirika na propaganda za kimagharibi na wakati wa chuki zidi ya Uislamu akachukua silaha zake akaiandianskitini akaua waislamu zaidi ya hamsini. katika misikiti miwili 49 wakaumizwa tukio kama hili na matukio mengi ya waislamu kuuawa ya kutokea siku za nyuma. 1994 katika msjidi Ibrahimi katika mji wa Al-Khalil Palestina. Katika tiara Ramadhani daktari Myahudi Dr. Baruch Goldstein ndani ya salaatul Fajr akachukua bunduki na watu walio ndani ya sala akauawa Waislamu 29 Nia 125 ninety 1995 General wa kitabia Radovan Karadžić mbele ya majeshi ya kuweka amani ya umoja wa mataifa. Pamoja na wanajeshi wake akaua Waislamu nane katika kijiji kinachoitwa Srebrenica. serikali za kimagharibi wakiongozwa na Amerika Britain, na France na Russia na China ambao ni permanent members wa United Security Council. Wameharibu Nchi za Kiislamu nne wakiwasaidia na mayahudi. watu wa mabomu wenye wenye kwenye manyumba wakiangushiwa mabomu wakiwa ndani ya nyumba zao miji kwa ujumla wao zimeangamizwa kabilia Syria, Iraq, Afghanistan na Palestine mamilioni wakimbizi mamilioni wameumia na mamilioni wamekufa Amerika kwa kutumia teknolojia mpya ya drones amejitumia ndani ya Yemen, Somalia, Pakistan na Afghanistan kwa waislamu. Waislamu ndani ya Kashmir, Central African Republic na Myanmar wamevamiwa na wakauawa na wakafanywa wakimbizi kwa sababu wao ni waislamu. Ndani ya Kenya pia anti terra polis waislamu wangapi wamewaua na waislamu wangapi wametekwa kwa nguvu mpaka leo hawajulikani wako wapi wako barabarani au ndani ya nyumba zao ama mbele ya jamaa zao haya yote yatokea na bado inaendelea kutokea Kwa nini yatokee haya? Leo nchi za kimagharibi zilizoendelea kiviwanda, hususan Britain, France na America, wako kwenye United Nations Security Council ni permanent members wakiwakifuatiwa na Russia na China, pia wako ndani ya United Nations Security Council permanent members. Na wameendelea kiuchumi, kiviwanda leo wanaogopea mfumo wao njia yao ya maisha ya kikapitalisti na nidhamu yao ya utawala democracy isije ikaangamia hatujasikia dini zingine ama wafuasi wa dini zingine wakivamiwa ama wakitangaziwa vita ama bilaadi zao kupigwa kama waislamu na biladi zao Ukristo ubaniani, Buddhism Uyahudi ama makalasinga hatijasikia wakitangaziwa vita ama wakipigwa ama biladi zao kukaliwa kwa nguvu kama waislamu wanavyopigwa vita na biladi zao zikikaliwa kwa nguvu dini hizi ni dini za kiroho ambazo haziwezi kusimamisha serikali ikaongoza maisha ya watu jumla wakitumia dini zao ama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala si dini peti yake ya kiroho ni dini ambayo ni ya kiroho na yaweza kusimamisha serikali ikaongoza jumla ya maisha ya watu kwa sababu kama hii Ndiyo lowe nchi tano kubwa zilizo kwenye United Nations Security Council wamekuja na siasa maalum ambao ni siasa yao rasmi walo kupiga vita Uislamu kwa jina la ugaidi vita zidi ugaidi ni vita dhidi ya Uislamu. Wao wanajua wazi hata kama waislamu hawajui lakini wamekinai kwamba dini ya Uislamu ni tofauti na dini zingine zozote. Uislamu una nguvu ya kuongoza maisha ya watu ina uwezo wa kusimamisha serikali na ikasimamia watu kila nyanja ya maisha hili wame inalo hata kama waislamu hawajui hawaja kina lakini nchi kubwa duniani zenye nguvu kiuchumi na kijeshi zina kinaiwazi kwamba uislamu ni njia thamilia ya maisha inayoweza kusimamisha serikali na ikaongoza maisha ya watu jumla ndio maana wakatangaza vita zidi ya ugaidi ambao ni vita zidi ya Uislamu kuhami mfumo wao wa kiraslimali na lidhamu yao ya kidemokrasia. Hivi vita lengo lake ni kutia hofu na uoga mwanzo katika vifua vya watu waogope dini ya Uislamu Pili wanataka kujenga chuki na kutia chuki kwenye vifua vya watu wote duniani waichukie dini ya Uislamu Satu wanataka kuchafua sura na jina la Uislamu ili watu waikimbie wasikubali sasa huyu mtu mmoja pekee yake akalichukua bunduki akenda kavamia Waislamu ndani ya msikiti New Zealand yeye ni athari ya hizi vita yeye simu mkuu wala hafai kulioshewa wa kidole cha lawama kidole cha lawama ama macho yote yaelekezwe kwa wahusika wakuu waliobeba bendera ya vita hivi ambazo ni serikali kubwa leo limwenguni America, France na Britain, Russia na China Waliokuwa kwenye United Nations Security Council hawa ndio wahusika wakuu waliobeba bendera ya kupiga vita Uislamu kwa jina la ugaidi. Huyo aliyefamia msikiti yeye ni athari tu ya hizi vita. Lakini yeye si muhusika mkuu. Yeye ameathirika na propaganda na chuki zilizojengwa kwa miaka ambazo ni serikali kuu duniani leo kubwa kiuchumi na kijeshi ndio aliobebaa bendera ya vita hivi nchi kama ya kenya na nchi zingine duniani wamelazimishwa na hizi nchi kubwa kufata siasa yao rasmi maalumu ya kupiga vita dhidi ya uislamu nchi kama kenya melazimishwa tu wafuate siasa hii ambazo ni nchi za kimagharibi wamelazimisha nchi nyingi za duniani kufata siasa yao hii Viongozi katika biladi za Kiislamu wamefanya wamekemea tukio hili lilotokea Ijumaa iliyopita. Wakamkemea huyu aliyefanya. Na kitu tukio kama hili lilotokea waislamu kuwa kuwawa ndani ya msikiti wakiongoza swala katika juma Lakini utakuta viongozi hawa hawa katika biladi za Kiislamu hawako tayari kukemea serikali ambazo ni wahusika wakuu waliobeba bendera ya vita hivi ambao ni Amerika, Britain na France hawakotiari viongozi wao kuakemea ambazo hizi nchi kwa majeshi yao na serikali zao wamefamia biladi nzima za Kiislamu bali utakuta viongozi katika biladi za Kiislamu wanashirikiana na viongozi wa nchi za Magharibi Wapiga vita Uislamu kabisa wanasaidiana. Leo Uislamu fahamu yao kidogo ya faa pande juu na waelekeze macho yao kwa wahusika wakuu ambao waliobeba bendera vita hizi. ni Amerika, Britain, France na Russia na China. Leo taskia baadhi ya Waislamu Wasema waislamu wamejitakia wenyewe mambo kama haya lakini waislamu wenye kusema ma maneno kama haya wenye kulaumu waislamu utakuta wao kuna uhakika mmoja wameupinga ama hawajautambua <coughs> utasa utakuta waislamu baadhi ama wanazuoni ama makutabaa wafamia wanashambulia na wanalaumu waislamu kufanya mambo kama haya na leo ni sisi islamu kwa mikono wetu hapo hapo toa chanidhamu iliyosababisha maafa na hatuielezee mbele ya watu na tukaishambulia na watu kama hawa utakuta uhakika mmoja ambao hawajautambua ikiwa wao wala muislamu ndioenye kusababishia mambo kama haya zipi watasema kuhusu aya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wala yazaluna yuqasilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata'u Allah subhanahu wa ta'ala asem hawa wa matasiri hawatoacha kupiga vita uislamu Wombo wa Islamu hawahusiki na mikono, hawana mikono, hawana hawana hawahusiki na vita kama hivi. Lakini waliosababisha vita kama hivi na maafa leo yanayogusa Waislamu yatokana na biladi kubwa za kikoloni za Kimagharibi. Ki Allah Subhanahu wa ta'ala asema pia, "Tagbalati albaghza'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar." Allah Subhanahu wa ta'ala asema chuki inadhiirika kwenye ndimi zao kwenye midomo yao na yale waliwaficha kwenye vifua vyao ni makubwa leo makafiri wangekuwa na uwezo wa kuifagilia mbali masjidil haram na Kaaba pia wangeisafisha mbali na wakaimaliza kafara wakaibomoa hiyo ndio chuki walionayo ansouban Mtuma sala maeleza hali itakaofika kwa islamu na umma zingine za makafiri aylih salatu sallam antawban kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiqu alumam an tadaa alaykum kama tadaa alaklat ta, ila qas'atiha musha sallama asema itafiki wakati watu wa din zingine wasiokuwa alislamu wataitana leo kuvamia uislamu kama watu wanaokula katika sahani moja wanavoitana wapiga roundi katika sahani wakae pamoja wale fakala kail mtu akamuuliza Mtume Muhammad sallam wa min nahnu yawma akamuuliza Mtume je wakati huo sisi kuwa wachache yani waislamu watakuwa wachache kal Mtume akasema bal antum yawma idhin hapana Mtume akamwambia bali siku hiyo nyinyi waislamu mtakuwa wengi Leo kuna Waislamu yasemekana 1.6 billion duniani. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaais Lakini nyinyi mtakuwa kama mapovu uh, ya maji machafu. Wala anziana Allahu min fuduri aduwikum. Mtume akaendelea kusema akasema Allah subhana wa ta'ala ataondoosha uoga kwenye vifua vya makafiri kuogopa Waislamu. صدور عدوكم والمهابه منكم ولقذفن الله في قلوبكم الوهن متى صلى ما كما قال الله سبحانه وتعالى اتتيه كنيفوه بهو الاسلام والوهن اكاملذا mtu ketika iyo muktano mtuma akamuliza نحب الدنيا ونكره الموت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك ترحمة انك انت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد النبي